Apró képek sorjáznak az emlékezetemben. Az első napok az kéldélházban. délházban. Még a Raff előtt, még Helen előtt. Szygfried-en reggeliztünk a nagy ebédlőbe. Kollégám felnézett a levélből, amelyet olvasott. James, emlékszel Stevie Brown-enre? <gül> Nehéz lenne elfeledteni. Nagy nap volt az ott a Browntoni lóversenyen. Azóta is élénk emlékeket, őrzök Szygfried szeretetreméltó állatorvos barátjáról. Igen, az volt, ismét Szigfried egy rövid fejbólintással. Nos, tőle kaptam ezt a levelet. Már hat gyereke van, és jó lehet, nem panaszkodik. Én nem hinném, hogy habostorta lenne az élete egy olyan szeméttelepen, mint Hensfield. Kivált, ha az ember épp, hogy csak megél a munkájából. Elgondolkodva húzogatta a fülcimpáját. Tudod, James, igazán megérdemelne egy kis szabadságot. Hajlandó lennél odamenni és átvenni a praxisát pár hétre, hogy nyaralni mehessen a családjával. Hát persze, örömmel, de akkor te eléggé beleszelít fogva, nem gondolod? Siegfried legyintett. Ohó, még jót is tenne nekem. Amúgy sincs most nagy hajtás. Akkor még ma írok neki. Stevie Kappa kapott a lehetőségen, és pár nap múlva már úton is voltam Hansfieldbe. Yorkshire, Anglia legnagyobb grófsága, és valószínűleg a legváltozatosabb is. Alig hittem a szememnek, amikor alig két órával azután, hogy elhagytam Daróbi ragyogó zöld dombjait és kristálytiszta levegőjét, gyárkémények erdejét láttam, amelynek barna füstöt eregettek az égnek. A West reading jártam. Olyan sötét és sátáni malmok mellett hajtottam el, amelyekről nem is álmodtam volna. Majd csúnya jellegtelen házak hosszú sorai között, ahol a munkások éltek. Minden fekete volt. A házak, a malmok, a falak, a fák. De még a környező dombok is, minden beszennyezett és bekormozott a füst, amelyet száz meg száz kürtő okádott ok a városra. Stevie rendelője a város közepén volt, komorház, kormos kövekből épült teraszom. Megnyomtam a csengőt, és megnéztem a festett táblát a kapu mellett. Stuart Brannan okleveles állatorvos és kutya specialista. Eltűnődtem rajta, vajon mit szólna a Royal College ehhez az utóbbi minősítéshez? de már nyílt is az ajtó, és ott állt előttem a kollégám. Szinte betöltötte a kapunyílást. nyílást. Kövérebb volt, mint a halaha, de ettől eltekintve mit sem változott. Ilyenkor augusztusban nem számíthattam arra, hogy a sötétkék bolyhos felöltője lesz rajta, de ezen kívül éppen úgy festette, hogy darobiból emlékeztem rá. Nagy, húsos, nyájas arc, a mindig verejtéktől gyöngyöző, homlokába lógó zsíros, fekete haj. Megragadta a kezemet, és kitörő ölömmel terelt be a házba. <gim> Jim, de jó, hogy itt vagy! A vállamra tette a karját, úgy vezetett végig a sötét folyosón. <gim> Nagyon szép tőled, hogy vállalta ezt a dolgot. A család izgalomban ég, mindannyian a városba mentek, hogy bevásároljanak a nyaralásra. <gim> Kivéreltünk egy lakás Blackpoolban. Örök mosolya még szélesebb lett. Bementünk egy hátsó szobába, ahol egy rozog a konyha barna linóleumot. Az egyik sarokba mosogatóvájút láttam néhány polcot palackokkal és egy fehérre festett szekrényt. A levegőbe enyhe karból és maska húgyszak terjengett. Hm, – Itt vizsgálom az állatokat. – közölte TV elégedettem. Az órájára pillantott. – Öt óra húsz. Fél hatkor kezdődik a rendelés. – Addig mindent megmutatok. – Nem tartott sokáig, hiszen nem sok látnivalókat. Tudtam, hogy van egy divatosabb állatorvosi rendelő is Hansfieldben, és Steve megélhetése a város szegényeire épül. Az egész környezet mint a példája volt a filléres praxisnak. Úgy tűnt, hogy minden műszerből csak egy darab van neki. Egy egyenes varrótű, egy görbetű, egy olló, egy fecskendő. Volt még egy alapvető orvosságokat tartalmazó gyógyszertár, és egy mindenféle palackokból és köcsögökből álló üvegkészlet. A palackok jó része csak különleges alakú volt. Sose láttam még ilyen bizarr állatorvosi felszerelést. Stevie mintha csak olvasott volna a gondolataimban. Ha, semmi rend kívüli Jim. Nem nincs elegáns praxison, és nem keresek sokat, de el tudom tartani a családot, és ez a fő. Eltartani a családot? Ismerős fordulat. Akkor is így fogalmazott, amikor először találkoztam vele a Browntoni lóversenyen. Úgy tűnt, ez lehet élete csillaga. A szoba végét függöny zárta el, amelyet kollégám most félig elhúzott. És ez volna itt a váró. Mosolygott, miközben én némi meglepődéssel néztem végig a három fal mentén körbe rendezett különféle faszékekem. Nem szokott tömve lenni, nem állnak sorok az utcán, de <gül> meg vagyunk. Steve néhány ütfele már meg is érkezett. Két kislány egy fekete kutyával, egy vászonsapkás öregember egy kötélen vezetett terrierrel, egy kamasz fiú egy nyúl a arában. – Rendben, mondta a nagy ember. Kezdjük el. Fehér köpenybe bújt, széthúzta a függönyt, és kiszólt. Kérem az első beteget. A kislányok rátették a kutyát az asztalra. Az ebb több fajta bonyolult keveréke volt, félelemtőre megvált az asztalon, és riadtam merett a fehér köpenyre. Jól van öreg, fiú, marmult Steve. – nem akarlak én bántani. Megsimogatta, megveregette a reszkető fejet, majd a lányokhoz fordult. Mi baja? A itt az egyik lábára, felelte valamelyikük. A közlést, mint egy megerősítendő, a kiskutya felemelte a melső lábát és szánalmas arckifejezéssel előre nyújtotta. Steve nagy kezébe fogta a végtagot és végtelen gyöngétséggel megtapogatta. A látvány azonnal szíven ütött. Ennek a nagy medve embernek a gyöngétsége. Nem törte semmilyen, mondta. Csak megrándította a vállát. Próbáljátok pihentetni néhány napig, este és reggel pedig kenjétek be ezzel. Elővett egyet a furcsa formájú palackok közül. Beletett valami fehér hík kenőcsöt és átnyújtotta. Az egyik kislány odatartotta a kezét és szétnyitotta az ujjai. Egy siling volt a tenyerébe. Köszönöm, mondta Steve minden meglepődés nélkül. Viszont látásra. Számos további beteget vizsgált meg, és amikor már készült összehúzni a függöny, két szúrtos utca gyerek lépett be a váró ajtaján. Ruháskosarat cipeltek, amely tele volt a legkülönfélébb vegáruval. Steve a kosár fölé hajolt, szózos üvegeket, uborkás üvegeket, kecsepes palackokat emelt ki belőle, és szakértő szemmel vizsgálgatta őket. Jó idő elteltével aztán látszott, hogy döntésre jutott. Három penni, mondta. Hat penni! mondták egyszerre a kőkök. Négy penny, nyögte Steve. Hat penny, ismételték kórusba a fiúk. Öt, közölte makacsul a kollégám. Hat penny. A felkiáltás már-már diadalmasan hangzott. Steve sóhajtott. Hm, rendben van. Átadta a pénzt és elkezdte bepakolni az üvegeket a mosogató alá. Egyszerűen levakarom a címkéket és jó kifőzöm őket, Jim. Hm, értem. Jelentős megtakarítás? Há, persze, hogy ne. Hirtelen megoldódott hát a különös formájú palackok rejtéje. Már fél hét volt, amikor az utolsó ügyfél is kilépett a függöny mögül. ma ahogy Steve gondosan és hosszadalmasan megvizsgálja az állatokat, és amennyire korlátozott lehetőségei engedik, kezelést nyújt nekik. Az árak egy és két siling között mozogtak, és nem volt nehéz megérteni, miért van az, hogy éppen csak a család eltartására futja. Még valami feltűnt nekem. Az emberek kivétel nélkül szerették őt. Nem viselkedett, hanem kedves volt és figyelmes. Úgy éreztem, sokat tanultam tőle. Az utolsó ügyfél egy választékos modorú és választékosan fogalmazó testes hölgy volt. A múlt héten megkarapták a kutyámat, közölte, és attól félek, hogy elfertőződik a sebe. Valóban, bólintott Steve komolyan. A banánújok finom érintéssel tapogatták ki a megdúzzadt területet. Tényleg elég csúnya, ha nem kezdjük, tájogot kaphat. Ráérősen hajtogatta félre a szőrt, és hidrogénperoxiddal tisztogatta a mély nyomait. Ezután beszórta a hintőporral, majd gészpóját tett rá és kötéssel rögzítette. Végül beadott egy staphylococcus elleni injekciót, és átadott a hölgynek egy akriflavin oldattal csúdig megtöltött szószos üveget. A címkén ott van a használati utasítás, mondta, és hátra lépett, amikor a hölgy várakozóan kinyitotta az erszényét. Hosszú belső harc vette kezdetét, amely meg megránduló arcán és rebbenő szemhéjában adott hírt magáról, de végül kiegyenesítette a derekát. Ez annyi, mint, mondta eltökéltem, három siling, hat peni. Hatalmas összeg volt ezt Steve mércéjével mérve, de az állatorvosi szakmába valószínűleg ez lehetett a minimális díj, és én sehogyan se tudtam rájönni, mi lehet az ő haszna benne. Midőn a hős távozott, váratlan morajlás zúgott fel a házba. Steve sejtelmes mosolyjal pillantott rá. Megjött, mecs a gyerekekkel. Gyere és ismerkedj meg velük. Kimentünk az előszobába, ahol hihetetlen hangzavar fogadott bennünket. Gyerekek kiabáltak, visítottak és nevettek, homokozó vödrök és lapátok zörögtek, egy nagy labda pattogott faltól falig, és a hangzavart szűnni nem akaró sírás koronázta meg. Steve lazán benyúlt a tömegbe és előhúzott belőle egy kicsi asszonyt. <gül> – Ima a feleségem! – mondta csöndes büszkeséggel. – Úgy nézett rá, mint a fiú az ünnepelt filmsztára. – Örvendek! – mondtam. Majd Brennan mosolyogva fogott velem kezet. A volt is benne bármi ragyogó, azt csak a férje látta. Még őrizte az egykori bájromjait, de az arc nehéz évekről tanúskodott. Elképzeltem, milyen élete lehet, amelyben egyszerre kell anyaként, háziasszonyként, szakácsnőként, titkárnőként és asszisztensként helytálnia. Ó, doktor úr, nagyon szép magától és doktortól, hogy így segítenek rajtunk. Annyira várjuk már a nyaralást. A szemében halvány kétségbeesés villant, de nem veszítette el a kedvességét. Megrántottam a vállam. Örömmel teszem, Mrs. Brennan. Biztos vagyok benne, hogy élvezni fogom, és remélem, hogy pompás vakációba lesz részük. Komolyan gondoltam. Látszott az asszony, hogy nagy szüksége lenne kapcsolódásra. Bemutattak a gyerekeknek is, de nem nagyon sikerült őket megkülönböztetnem egymástól. Azt hiszem a kisbabán kívül, aki telitorokból fáradhatatlanul bömbölt, Három kisfiú és két kislány lehetett, de nem esküdnék meg rá, ahhoz túl gyorsan mozogtak. Csak a vacsoránál hallgattak el egy rövid időre, amíg Brennané megetette őket egy üsszerű edényből, amelyben ürűhús, krumpli és lépa Nagyon finom volt, utána pedig hatalmas adag, teljes rumos zselét kaptunk, lekvárral a tetején. Amint a gyerkőcök sebesen belapátolták a kosztot, folytatták a játékot, és újra kezdődött a tombolás. Azzavarta a legjobban, hogy a két legnagyobb fiú egy jókora, új, színes labdát dobált egymásnak az asztalon keresztül, miközben mi még vacsoráztunk. A szülők nem is reagáltak rá. Melcs érzésem szerint azért nem, mert átmenetileg felhagyott a gyerekneveléssel. Steve pedig soha nem is próbálkozott meg vele. Csak akkor szólt rájuk, amikor közvetlenül az orrom mellett zúgott el a labda, és kis hián kiverte a kezemből a zselével telik alatt. Ennye bennye! Mormolta szórakozottam, mire a dobálózás kicsit ahadébb folytatódott. Másnap reggel kikísértem a távozó családot. Steve lecserélte a rozan Austin hetesét egy rozsdamarta nagy Ford V8-asra. A kormánynál ülve integetett és csöndes derűvel mosolygott kifelé a repedezett oldalablakon át. A mellette ülő merzsnek csak egy zaklatott mosolyra futotta, míg a többi ablak mögött a kutyák és a gyerekek sokasága vadul küzdött az előnyösebb helyekért. Ahogy elindult az autó, egy gyerekkocsi, számos bőrönd és egy kosár billeget veszélyesen a tetején. A gyerekek ordítottak, a kutyák ugattak, a csecsemő bömbölt, majd mindannyian eltűntek. Visszatérve a házba szokatlan csendet körül, és a csendet egy kis rossz érzés kísérte. Pár hétig nekem kell ellátnom a praxist, és a szerényen felszered rendelő nem volt éppen megnyugtató. Egyszerűen hiányoznak a műszerek egy súlyosabb probléma megoldásához. De azután gyorsan meggyőztem magam. Abból, amit eddig láttam, nem úgy tűnt, hogy komoly gondokkal kellene számolnom. Steve egyszer elmondta, hogy megélhetésének alapját a kandúrok miskárolása adja, és úgy gondoltam, hogy ehhez legfeljebb néhány fülfeké és apró betegség járulhat. A délelőtti rendelés csak megerősítette ezt a benyomásomat. Néhány egyszerű ember jelent meg, hasonlóképpen egyszerű házi kedvencével, amely kisebb beavatkozásra szorult. Én pedig boldogan mértem bele az orvoságot a szószos palackokba és pástétomos üvegekbe, Stevie szerint gyógyszertárából. Csak egy problémám adódott, mégpedig az asztallal, amely folyton össze akar dőlni, amikor rátettem az állatokat. Valamely obskurusokból összecsukható lábai voltak, amelyeket fényfecekkel rögzítettek az asztallap alatt, és ezek hajlamosak voltak elcsúszni a kritikus pillanatban, így azután a páciens hirtelen leszánkázott a földre. Egy idő után kiismertem a dolog működését, és vizsgálat közben az egyik lábamat odaszorítottam a megbízhatatlan pecekhez. Fél tizenegy felé járhatott, amikor a függönyt elhúzva azt láttam, hogy kiürült a váró, csak a sajátos kutya szak terjengett még a levegőbe. Az ajtót bezárva rádöbbentem, hogy nem sok dolgom maradt a délutáni rendelésig. Dáróbival ilyenkor vágtam neki a hosszú körutaknak a vidéken, de az itteni munka szinte kizárólag a helyi rendelésből áll. Éppen azon tűnődtem, mivel fogom elütni az időt a határidő naplomba szereplő egyetlen külső vizit után, amikor megszólalt a csengő. A csengetést heves dörömbölés követte. Sietve félrehajtottam a függönyt és kinyitottam az ajtót. Jól öltözött fiatal pár állt a lépcső tetején. A férfi egy arany labrador tartotta karjába, hátuk mögött egy nagy, fényes autóhoz kötözve lakókocsi parkolt a járda mellett. Maga az állatorvos? zihálta a lány. Húsz éves lehetett gesztenye barna hajú, rendkívül vonzó, de a személybe reggésült. Bólintottam. Igen, én vagyok, mi a baj? A kutyánk. A fiatalember hangja rekett volt, az arca halott sápadt. Elütötte egy autó. Oda pillantottam a mozdulatlan, sárga szőrű alakra. Súlyosan megsebesült. Néhány másodpercig csönd volt aztán a lány szólalt meg, szinte suttogva. Nézze meg a só lábát. Előre léptem, oda a férfi karjának hajlatára, és megfagyott bennem a vér. Az állat lába lógott a csánkról. Nem eltört, hanem térdből le volt metélve, és úgy tűnt, mintha csak egy darab bőr tartaná helyén. Az éles délelőtti napfénybe fehéren és baljósal ragyogtak a kiálló fehér csontok. Eltartott egy darabig, amíg úr lettem az első döbbenetem, és ráébredtem, hogy csak állogott, és ostobán bámulom a kutyát. Amikor megszólaltam, idegenül hatott a hangom. Hozzák be, mocsogtam, és miközben végigvezettem őket az illatozó váron, belém hasított a felismerés, hogy mekkorát tévedtem, amikor azt gondoltam, hogy itt sohasem történik semmi.